hogy a kezembe kaphassam a pohárvótkát. Lehúzom és fintorgok. Basszus, szívás a paradicsom lé nélkül. Mi a francot gondoltam? Most egy bladimérit szeretnék, mondom az utas kísérőnek. Extra, méri? Csak egy bladimérit, mondom. Engedem a párnába dőlni a fejem, és pokoljan remélem, hogy még egy kis ital elég lesz, hogy elaltasson.